Jeremia Kapittel 1 Orad av Jeremia, sønn av Hilkia, en av prestene i Anatott i Benjaminlandet. Til ham kom Jehovas ord i de dager da Josjia, Amons sønn, var konge i Juda, i det 13. år av hans regjering. Og det fortsatte å komme i de dager da Jehoiakim, Josjias sønn, var konge i Juda, inntil slutten av det 11. året til Zedekia, Josjias sønn, Judas konge intil Jerusalem gikk i landflyktighet i den femte måneden. Og Jehovas ord begynte å komme til meg, og det lød, «Før jeg formet dig i mors liv, kjente jeg dig. og før du begynte å komme frem fra mors skjød, helget jeg dig. Til profet for nasjonene gjorde jeg dig. Men jeg sa, «Akk, suverene Herre Jehova, ser jeg vet virkelig ikke hvordan jeg skal tale, for jeg er bare en gutt.» Og Jehova sa videre til mig, «Si ikke, jeg er bare en gutt, men til alle dem jeg sender deg til skal du gå, og alt det jeg befaler deg skal du tale. Vær ikke redd for deres ansikter, for jeg er med deg for å utfri deg», lyder Jehovas utsang. Dermed rakte Jehova ut sin hånd og lot den røre ved min munn. Så sa Jehova til meg, «Se, jeg har lagt mine ord i din munn. Se,» Jeg har på denne dag satt deg over nasjonene og over rikene til å rykke opp og bryte ned og ødelegge og rive ned, til å bygge og plante. Og Jehovas ord fortsatt å komme til mig og det lød, «Hva ser du, Jeremia?» Da sa jeg, «Jeg ser et skudd av et mandeltre.» Og Jehova sa videre til mig «Du har sett rett, for jeg våker med hensyn til mitt ord for å gjennomføre det.» og Jehovas ord kom så til meg for annen gang, og det lød, «Hva ser du?» Da sa jeg, «Jeg ser en gryte med vi åpning, som det blåses på, og den så åpning vender bort fra nord.» Da sa Jehova til meg, «Fra nord skal ulykken slippes løs mot alle innbyggerne i landet. For se, jeg roper på alle slekter i rikene i nord, lydde Jehovas utsangen, og de skal i sannhet komme og sette hver sin trone ved ingangen til Jerusalems porter, og mot alle hennes murer rundt omkring, og mot alle byene i juda. Og jeg vil avsi mine dommer mot dem over all deres ondskap, ettersom de har forlatt meg, og de fortsetter å frambringe offerøyk for andre guder, og gå bøye seg for sine hennes verk. Og du, du skal binne opp om dine hofter, og du skal stå opp og tale til dem alt det jeg befaler deg. Bli ikke skrekslagen på grunn av dem, for at jeg ikke skal slå deg med skrekk foran dem. Men jeg, Se, jeg har i dag gjort deg til en befestet by og til en jernstøtte og til kobbermurer mot hele lande, mot judas konger, mot hennes fyrster, mot hennes prester og mot landets folk. Og de kommer med sikkerhet til å kjempe mot deg, men de vil ikke få overtak over deg, for jeg er med deg, lyder Jehovas utsangen, for å utfri deg.